Думка за думкою, питання за питанням виникали в голові хлопця, а прутки Дніпрові хвилі несли його тим часом все далі від рідного краю. Після обідньої пори очерет показав Василеві наперед. «Он, глянь! А з правого боку підійшла до Дніпра велика балка. Це Тягинка. Тут зараз, он, бачиш, Дніпро пішов надвоє. Цей великий острів що між двома протоками Таванню зветься. А на ньому колись була міцна турецька фортеця – Аслангород. Старі люди оповідають, що тут бусурмани протягали в поперек Дніпра залізні ланцюги, щоб перепиняти та потопляти козацькі байдаки. Запорожці ж було, понарубують верб, зв'яжуть товстий торок та й пустять серед ночі на ланцюги – Ланцюги увірвуться, забрещать. От турки думають, що то пливуть запорозькі байдаки. Тайну палити туди з гармат. Садять та й садять у той торок бомбами, а козаки собі посміхаються. Та пересидівши любенько, поки туркам обридне стріляти, нишком і рушають собі повз Аслан город у лиман. Надвечір козаки прибули дорогу, де в Дніпро впала річка Інгулець? Тут була запорозька варта Бекет, бо це вже був край запорозьких степів. Далі вже обабіч Дніпра йшли татарські землі. На високому березі Інгульця стояла башта і декілька зимовників. Звалося це запорозьке місто Перевійською. На що та башта? спитав Василь Очерета то хвигура, а з неї вартові дивляться на татарську сторону, і коли б наступала татарська орда, то козаки зараз підпалили б оту солому, що лежить на версії хвигури. У степу дим видко милі на дві або й на три, а поночі вогонь ще й далі. На могилах, що стоять по найвищих кряжах, у нас скрізь стоять такі самі хвигури. Як одна займеться, то по інших бекетах вортові запалюють хвигури, і за півгодини всі степи аж до самої Січі знають, що йде татарва. Ну і що ж тоді? А тоді люди, що живуть по зимовниках, тікають з хат і ховаються по скелях та терниках, а Січі виступає військо, та такого дає татарам чосу, що вони часом і додому не потрапляють. Як тільки байдаки стали в перевізці, Василь раптом побіг до Хвигури. Та хвигура складається з чотирьох високих дубових стовпів з помостом на версі. Здолу до того помосту було приставлено драбину, і Василь миттю видрався тією драбиною наверх. З вершка хвигури, як на долоні, видно було в один бік Дніпровські гирла, вкриті зеленими плавнями, а в другий безкраї степи. За плавнями ж на сході сонця жовтіли великі піски і біліло декілька хат. А Василь зацікавився тими хатками і спитав про них вартового, що чатував на Хвигурі. «То Олешки», – відповів вартовий, «Ті самі, що біля них військо Запорозьке двадцять п'ять років сиділо кошем. А навкруги піскувати піскуваті кучугури, бодай їх і не бачити». Далися вони колись нашому товариству в знаки. Василь розказав вортовим про атакування Січі, і, мабуть, довго б не зліз з фигури, коли б очерет не покликав його вечеряти. А В перевісті запорожці стояли аж три дні, через те, що ішов західний вітер, і Кошовий не хотів виходити в лиман під час супротивного вітру. А зранку першого дня козаки почали рибачити. Сіті, верші, вудки і рагелі, так само, як і зброя, були завжди біля запорожців під той час, коли вони сідали на байдаки. І от тепер запорожці взялися до того знаряддя. Велике диво було Василеві, коли козаки витягали сіті на берег. Золоті коропи, срібні щуки і сірі осетри цілими десятками билися в сітях, намагаючись вирватись на вільну воду. Товстоголові, гладкі соми своєю вагою давили сіті на дно, а велетні білуги, ліфтів по десять здавдовжки, рвали сіті своїми гострими носами. Нелегко було козакам поратися біля таких риб велетнів. Шість дуже дебелих козаків ледве здужали підняти одну білугу на плечі. Соми ж були такі важкі, що їх зовсім не піднімали, а витягали на берег канатами. Коли витягли нарешті на берег саму матню сіті, Василь прямо вжахнувся. На березі була ціла скирта риби, щуки, коропи, чабаки, секрети судаки, окуні, лини, стерляді, карасі, вугрі і інша дрібніша риба. Всі змішалися в одну рухливу купу, а поміж усією тією рибою копошилися ще й раки, що заплутувалися клешнями в сітях. Вся ця скирта риби ворушилася, підкидала сіті, розсипалася в усі боки, поки козаки не повкидали всю здобич у ями з водою, пороблені заздалегідь на березі. Тепер усі запорожці, роздягнені, щоб не псувати одежі, як мати породила, узброїлися ножами і чингалами і почали розчиняти і солити рибу. Сіль було захоплено в січі, та знайшлося ще й перевісті, Діжок же хоч і не було, та запорості вміли обійтися і без них. Вони складали солону рибу прямо в байдаки, закривали ряднами і закладали зверху дошками, щоб не подавити ногам. Разів шість на ті дні закидали запорості сіті і усяк раз витягали таку саме силу риби, так що нарешті більше вже і не треба було. А Всі три дні запорості обідали і вечеряли найкращу варену і печену рибу, і круж вони пекли окремо, виробляючи з неї коржі, щоб у дорозі не зіпсувалися. На четвертий день вітерець подихнув зі сходу, Кошовий подав гасло рушати, і байдаки посунулися знову за водою. А через якийсь час запрості виїхали в лиман. Широка просторінь його вразила Василя. Зелені плавні лишилися далеко на сході, і здавалися тепер тоненькою стяжкою на обрії. Такі ж тоненькі стяжки суходолу були з правої і лівої руки. На очах же прямо була без просторінь води. Так що великі козацькі байдаки, що піднімали по півсотні козаків, здавалися на сьому просторі лиману нікчемними трісочками. Надвечір отаманський байдак почав підвертати до південного берега Лиману. «Підвертаємо до Прогноїв», – сказав очерет Василеві. «Це, сину, теж наша земля. Тут запорозька Прогноїнська паланка». «Як же запорозці обороняли цю паланку, коли вона звідусіль оточена бусурманськими землями?» – спитав Василь. «Запевно, що тут татари вигубляли наших, як хотіли». «То правда твоя». Обороняти цю паланку нам було нелегко, і товариство гинуло тут чимало. Військо їздило сюди байдаками. А коли з татарвою війни не було, так сюди вільно ходили чумаки з України по сіль. Та й зараз ходять. А як тільки було, наші де-небудь татарві пошкодять, так бусурвани зараз нашу паланку спалять, залоги повистинають, а чумаків у неволю поберуть. Наші, як прочують про це, Зараз на байдаки та сюди. Всі татарські улуси було, палють та своїх визволяють, з того найбільше й починалася війна. Скоро байдаки прибули до перегноїв і, заїхавши в тиху затоку, пристали до берега. А Василь, не гаючись, побіг дивитись, як добувають сіль. А добували її дуже легко й просто, одріжуть козаки. Частину озера або морської затоки вузенькою гребелькою. Пекуче сонце випарить з того озерця воду, а на дні лишиться цілий шар солі. Тоді ту сіль беруть лопатами, як пісок, та й скидають у високі купи. До таких куп підіздили чумаки, навантажували сіллю свої мажі, поганяли круторогих волів та цілими валками і йшли степами, хто на Правобережну Україну, хто на Гетьманщину та Слобідську Україну, а як то, то ще й далі, аж у московській землі. В одному озерці Василь побачив, що вода червона. Не втерпів він, роздягся та у воду, іде й думає, що по піску, а що червона сіль, що скотин годують. Кинувся нарешті плисти, аж не поринає, так і лежить на воді, мав колода, через те, що вода дуже сита від солі. Довго Василь побіля озер бавився та дивувався, аж поки смеркло, і треба було поспішати до Коша. Ранком другого дня Кошвий приєднав до себе всю залогу прогноївської паланки з її скарбом та десятьма байдаками і рушив до Чорного моря. Недалеко від'їхали запорожці, як з заходу потяг вітер – Байдаки з нап'ятими вітрилами почало підкидати до гори і хилити набік. далі вітер душчовий, байдаки вже кидали з хвилі на хвилі, мов, трісочки. Тільки один корабель, що йшов позаду, не кидало, він коливався повагом. Василею здавалося, що він гайдався на гойдалці, але те гайдання було незвичне. А сиві верхи хвиль, що мав звірі, кидалися на човен, і, заливаючи передній чердак байдака, вмивали всіх своєю холодною піною, лякали хлопця. Врешті йому стало моторошно, і він зблід на виду. Досить було козакам те помітити, щоб вони почали жартувати з Василем. «Чи не злякався вже, молодий козач? Почекай, от море навчить тебе, як Богу, молитись. Хлопець образився і переміг себе. «Не діжди ніхто, щоб я злякався». Василь схопив черпак і чимдуш почав вичерпувати ним з байдака воду. Ця праця відвела його увагу від хвиль і заспокоїла. Тільки надвечір вітер почав учухати і не напинав уже так дуже щоглів. Хвилі скоро не наче послабли, не розкидали вже сивої піни і не заливали байдаків. Лиман з похмурого та сірого став знову блакитно-зеленим. Василеві стало веселіше, до того ж на півдні виникли з води дві муровані фортеці з баштами, і очеред звернув на них увагу хлопця. «От придивляйся тепер, сину, сказав він, Бо може, вдруге й не доведеться побачити. Ото з правої руки на високому березі турецький город очаків. Багато він нам запорозцям шкоди робив». Бо саме до нього лимани зійшлися, і як у море йти, то вже його не обминеш. На один раз ми його башти штурмували, та до самої землі їх руйнували, а місто випалювали, та тільки турки щоразу поновляли свій город та мурували навкруг нього нові стіни та башти, все міцніші та міцніші. Ой, багато тут біля Очакова пролилося крові козацької і на Лимані, і на морі, і на Суходолі. Оце біля нас зараз острівець Березань, а далі в морі вузький та довгий, немов гадюка, остров Тендра. Це все ті місця, де запорожцям найбільше доводилося битися з бусурманами. Тут точилася козацька кров, коли ходили з Богданом, тут загинув з усім військом гетьман Запорозький Скалозуб, тут же доскочив був турецької неволі і славний гетьман Самій Локішка. Ну та дарма. За те скільки потопили й попалили тут наші славні запорозькі турецькі галери, скільки виточили в лимани по навколо Чакова бусурманської крові, та скільки цим протокою привозили козаки на Україну всякого добра і слави. Хрупитков сагайдачну, кішку й сулиму. Я вже тобі говорив, а то ще ходили під Стамбул бурляй та хмель та хіба тільки ці? Мало не щороку ходили наші сюди та билися, хіба всіх їх, отих славних лицарів, пригадаєш? Он, кобзарі, більше за мене знають, а й ті говорять, що багато вже славних подій позабувалося, а позабували вони, як звали тих отаманів та гетьманів, що водили козаків у ті славні походи. Моровані башти і стіни Очакова ставали ближче. На одній башті навіть видно було велику турецьку червону корогу з білим місяцем молодиком посередині. По стінах же визначалися чорні гармати. Фортеця, що була по лівому боці протоки, теж блищала і показувала своє рештування. «А що ж то за фортеця?» показав Василь на східний бік. «А цю вже під час останньої війни московське військо збудувало». Це Кінбург. Вач, як на ньому гармати чорні пащі пороздявляли. Гляди, коли б ще по байдаках не вшкварили. Поки Василь дивувався на міцні фортеції, отаманський байдак з військовою корогою на чердаці прямував уже серединою протоки. Слідом по ньому десятьма лавами сунули байдаки, а позаду всіх, як Лебідка за левидятами плив корабель. З Очакова і Кінбурга бачили козаків, але ні турки, ні москалі не мали наказу, щоб їх спинити. Та і ніяк було спинити, бо гармати до протоки не досягли б. У морі Василя здивувало те, що вода була на вигляд ще сильніша, ніж у лимані. А проте крізь неї навіть на великій Глибочині було видно. Як риби, граючись цілими натовпами, виблискували своєю срібною лускою. Вода була прозорінна, як сльоза. Гляньте, тату, звір, звір. закричав Василь, побачивши, як невідома чорна примара підскочила над водою, перекрутилася колесом в повітрі і знову пірнула в хвилі. і другий, гляньте, цілий табун. Перекинуть байдака. Дарма, засміявся старий козак, не перекинуть То морські свині. Тепер вони бігтимуть з байдаками на випередки. Ось кинь в воду кілька шматків хліба, так тих свиней ще більше збереться. Василь кинув хліба. І справді морські свині скупчилися позад байдака, перестрибуючи колеса одна через одну та плескаючи по хвилях своїми дебелими. Рибячими хвостами билися поміж себе за хліб. Багато ще дивного бачив Василь за ті дні, поки козаки пливли морем, а пливли вони, не поспішаючись. Зараз за Очаковим Кошовий підвернув до берега і отаборився на ніч біля Телегульського лиману. Звідсіля він їздив до Очаківського паші, щоб перебалакати з ним про дальнішу подоріж запорожців і попросити, щоб турки й татари не чинили ніякої шкоди тим запорожцям, що з Калницьким та Бахметом простували степами.